Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Egy, egy perccel keltem fel, tehát konkrétan Aha. egy... De nem dolog. az első dolog, hogy a kvizé, gyors vécé meg, meg ilyenek, ja Nem, hát nem tudtam volna, Hát egy percen belül, hogy, hogy tudtam. A korunkban már nem lehet ez sokáig. És, a ja. gyerekek azok megcsinálják tovább, hogy fölkelnek, aztán így ebénni be, jut, hogy <gül> ki kell menni a Nekem vécére. a legkisebbik lányom olyan, hogy így vitatkozik reggel, hogy nem ő még nem akar vécézni, de tudod, így iskolába kell menni, akkor ezt gyorsan le kell játszani, <gül> hogy felöltözön, meg ugye lányoknál meg legyen fésülve a hajam, pisíj, minden meg reggeli. Hát ne is ja. mond. Nekem ez a, ez, ez, ez, ez, ezek ilyen konkrét is szoktak lenni időnként, meg, uh -huh. uh, meg dolgok, és nálunk is abszolút ilyen kicsit leszek. Na, arra gondoltam, mi lenne, hogyha ilyen Tech Podcast-ként beszélnénk az Apple WWDC eseményről, csak hogy így meglepjük a hallgatókat. Erre nem Persze. számítanak Csilláljuk. valós tech-content. Igen. Múlt héten Ö... is be tudtunk szúrni valamit egyáltalán. Hát igen, igen, de érintőlegesen. érintőlegesen. Ö, nem tudom, mennyit láttál belőle én a, a Verge-nek ilyen, nem tudom, tizen akárhány perces összefoglalóját néztem meg, úgyhogy nem, nem teljes képet kaptam az eseményről, de így a fontosabb dolgok meg voltak. Te még így megszoktad ezeket a kínótokat meg ezt azt nézni teljes egészében? Általában uh, követni szoktam őket, uh, föl... igen, igen, szoktam nézegetni őket, de nem változó a dolog, hogy mikor milyen családi komplexitás van, és uh, mm -hmm. ezt a mostanit ezt, uh, pont ma nagy tévén néztük, tehát uh, másfél wow. órányit végignéztem vele nagy tévén, a gyerekekkel szaladgáltak, vagy valamit csináltak, volt nálunk egy vendég is, és uh, figyel megmondom, milyen vendég volt. Hát, ha meg tudod mondani, hogy ennek van-e valami szó, szó megfőm soha nem szoktam ezeket tudni, ugye. a feleségem nővérének a férje, az mi? Az Sógorodat. nekem. Úgy tűnik. Igen. Szóval Sógorit. a sógorom volt itt, és két gyerek, neki van két lánya, kicsi lánya, és akkor itt voltak ők, és 19 órakor én az asztaltól fölálltam, mert vacsorázás volt, és... Felálltam, bekapcsoltam a tévét, és leültem, és elkezdtem nézni. Később belegondoltam, hogy ez bunkóság. De ez élőben volt, vagy felvételről? Nem, az abszolút élőbe. Ott élőbe. Hát ]ban. Figyelj, akkor ez olyan, hogy ja. ugye ez a Super Bowl kategória igen, igen. a te esetedben, úgyhogy indokolt, hogy nem utólag De... meg. Ha felvételről nézted volna meg, Á, akkor azt mondanám, nem, nem, hogy. Ettől kiadott felvételt? Á. Ah, kizát, akkor elolvasom a három darab websájtot, azt kész, azt Soha életemben, az elmúlt tíz évben nem csináltam azt, hogy felvételről megnézem a kíjnotot. Tehát az olyan, amit felvételről, hogy tenisz megy, meg, ah, vagy élőben, vagy sem Neked vagy. Van, olyan, van olyan élményed, hogy látogatók jönnek, és jól érzed magad? <laughs> Mi ez, <milyen> <laughs> Mit jelent az, hogy jól érezni magad? Hát, hogy ugye de jó, hogy itt voltak, jó, beszélgettünk, jól szórakoztam, ez a legjobb módja a szombattér utánom. Eltől szombat este volt ilyen élményed? Nem ezen az eseményen, nem úgy általában. Á, ja, igen, igen értem a kérdést, tudod, és egy olyan embernek, akinek alapvetően, mert én is ilyen vagyok a hozzá, vagy én ilyen vagyok a hozzá, rá hát, nem ezt nem merem ki Na, Jó, szerintem lapozunk. Vannak hallgatók, akik bólogatnak, de, de nem néznek a De Nem egy érdekes közben. kérdés egyébként, mert uh, én szerintem, én abszolút egy ilyen grampi uh, kategóriás motorversenyző vagyok, és. És általában nekem most az arcomra kiúlad a fasznak vannak ezek most itt kifejezés is. Ne, ne. Ugye volt egyszer néhány héttel ezelőtt, hogy itt voltak, és a, a lányomnak barátjának a családja, egy gyerek, egy, két felnőtt itt voltak, és én kifejezetten jól éreztem magam, grillt. Grilleztünk, hamburgert sütöttünk, mindent kivittem nekik, tehát tényleg volt dinnyel, meg, meg kávé, meg fagyi, meg mit tudom én, mindent izé, tök, úgy éreztem, hogy tök jó sikerült az egész dolog. Elmentek, és képzeld el, hogy besértődtek valamint. Lindának írtak, hogy mint sértődtek be, és annyira egy ilyen unfounded dolog volt az egész, hogy nem is értettem, hogy, hogy ez hogy lehetett, hogy... Láthatóan jól érezték magukat, ki voltak szolgálva végig, és akkor, akkor pillanatban kifejezetten jól éreztem magam. Lényeg az, hogy összevesztünk örök örökre. Tehát a, a, a fickó levett a lindát Facebookon, meg mit ilyen, agy a... rév, agy rév. De de agyrév, És éreztem. nem a te hibád? Nem, nekem semmi közöm nem volt hozzá. Ö, Istennek. Azt nem mesélem el, a jó a is súlyuk, de, de tehát ilyen hideg zuhanyként értettem, hogy what? Én egyébként vannak olyan helyzetek, amikor jól érzem magam emberi társaságban, de általában az inkább úgy szokott lenni, hogy valamilyen étterembe vagy valamilyen third place helyen találkozunk más emberekkel, az az egyik. Ja. És akkor van, van egy ilyen szabadságfog, hogy amikor már nagyon elfáradtam közösségileg, akkor tök jó, hogy így el lehet menni, és még a kiszolgálás része, egyébként olyan élményem is van, nagyon ritka ez, de hogy volt, volt ilyen pár éve, hogy feleségemnek ismerősei, ilyen kis helyi család gyerekkel jött át, és én csináltam egy speciális ételt, és tök jó volt így kiszolgálni, meg jó volt, tetszett nekik, mit tudom én. Igen. De ez, hogy így, így ez, a, ez a nyitott vége van a dolognak, hogy ez a kényelmetlenség, hogy én már elfáradtam a társalgástól, de még, de még más nem fáradt el a társalgástól, az, az ja. nem, nem olyan jó dolog, és... Azt ja. részt és szóval uh... nekem, nekem nem nagyon van olyan élményem, hogy milyen jó, hogy sokkal jobb egy étterembe, vagy egy helyszínen, vagy egy, akár egy eseményen találkozni. De és persze, akkor még oszpaldi, van, vannak a problémák. Tegnap, tegnap a... Uh -huh. Nyolc éves lányomnak volt ilyen pre-szülinapi bulia, mert amikor a tényleges szülinapja van, akkor már nincs iskola, és itt a helyi gyerekek mind elutaznak olyankor. Úgyhogy ja, még most, most lejátszottuk szombaton. És van ilyen játszóház, Epicland nevű, ahova szoktunk szervezni ilyen. Ott ugye van szoba, meg akkor lehet a, kell onnan rendelni a kaját, meg van ilyen foglalkoztatás. Hát ha nem is teljesen lebonyolítják, de nagy részét megoldják, ami, ami rengeteg pénzbe került cserébe, de még mindig jobb, mint idehozni tizen akárhány gyereket plusz szülőket. És tök jó ilyen kis kompakt dolog volt, hogy összesen elejétől végig egy ilyen három órás session, yeah. akkor az elején el tudtam azzal foglalni magam, hogy így elrendezni a dolgokat, meg dekorációba segíteni, meg instrukciókat adni, meg minden. Aztán azzal foglalkoztam, hogy így fogadni a vendégeket, és akkor tessék, ide rakd a táskát, meg mit tudom én. Aztán meg így fotóztam, akkor étkezésben minden volt. Aztán volt ilyen slime workshop. Nem tudom, ez Aha. nálatok így divatos ez a slime Életi dolg. Tépzelni, de divatos, de workshop szerűen nem szokott menni, de slime van, Igen. Aha, és utána meg ugye tradicionális pinata, az nem tudom nálatok... Van. Az is van. Van, van. A svédben egy bejött, nem tudom miért, de bejött Svédbe. Tudod, mikor ilyen izé, ütögeti az ember ezt a kis ilyen pinyáta felfüggesztett valamit, és akkor tudom, abból húlik ki a sok cukor, és, és akkor mind, a gyerekek vele, az letapossa egymást. Igen, és, és egy gyerek mindig akkor baszik bele, hogy szétrobban az egész Igen. darabokra. Igen. Na mindegy, szóval, hogy ez volt, rengeteg fényképet csináltam, és aztán meg így lejárt az idő, be is mondták, hogy most már zárunk, mit tudom én, és akkor jó volt még egy ilyen fél óra, amikor a játszóházban maradtak a gyerekek, és akkor úgy beszélgetni kellett a szülőkkel, de az úgy tolerálható volt. És tudod, hogy sok ember volt, gyerek, zajosak, meg minden, de nem, nem, nem éreztem, hogy teljes egészében ugye nekem ezt menedzselni kell, ott, ott, szolgáltatásban, és tök, tök pozitív élmény, ha itthon kellett volna akár fel ennyi gyereket így, és akkor tudod, van, akinek van, aki vegetáriánus, van, aki Hú, allergiás hát el volt el is a csokira, azért, és a pinyátába úgy kellett, úgy kellett uh, ilyen gumicukrot, meg ilyesmit rakni, hogy ne legyen csoki benne. Ja, ja. Ja. Nálunk a céges buliban is van pinyáta egyébként. A nagy... Ne egy felnőtteknek? Esküszem, bazd meg. Nem uh, hiszem el. De figyelj, figyelj, berakom a videót a vizébe, a sziggel okay. oda baszok, aki ő volt, ő volt ott, aki szétüti. E, uh -huh. És volt, hát figyelj, de ez csak egy ilyen, nem tudom, valakit, tudod, nagy cégben, mindig van valaki, aki uh -huh. szervez valamit, nem tudod. Én, én úgy te erő gondolkodni egyébként a nagy cégben, hogy én itt csak vendég vagyok. Tehát nekem uh -huh. a hozzáállásom egyébként ilyen, tudod, hogy én, én egy, én egy, én egy vendégflanőr. De csak azt akartam beszúrni, hogy egyébként ez most már Meteorban a VWDC megbeszélésé. Azt Így, abszolút. <gül> azt maradunk meg, hard technológiai témák. a hard, hard topikoknál, és, és nekem is rengeteg ilyen néznem, fiatal, milyen kontextusban vagyok most. Nem, nem, nem tudod megmondani, de én elmondom, hogy egy plusz kettő, vendéggyerek alszik itt nálunk, szana szét a lakás mindenféle pontján, és még nekem van három, tehát hat darab gyerek van itt a házba, és mindenki úgy alszik, hogy nincs egy darab hely, ahova el tudnék meteorozni, most reggel hat van nekem. Aha. Nem volt meteorozási képességem, és ezért kimentem a hidegbe, bejutam az autóba, és most konkrétan az anyósülésen ülök egy laptoppal az ölembe, és pont kilóg még a wifi ide, és azon keresztül nyom a meteort. És tegnap, 10 óra Aha. után, fél 11-kor még mindenki rohangált, meg röhögcséltek, és a vendl a tévét bekapcsolta, és, mert ott lennaludta az haverjában, bekapcsolta a tévét, és, és azon a ponton képzeldem, hogy mérges lettem már, és oda mentem hozzá, Megmondtam neki, hogy venn, de az iPad-et. És akkor már az iPad volt, akkor éppen nála. És akkor ott röhögött, meg eldugta, meg min, és kikaptam a kezéből, és rájöttem utána, hogy a haverja, azt fogalom gondolni, hogy ez egy igazi fasz. Aha, ez, ezzel az erővel már meg is volna. Nem, nem, nem, azt nem csinálnám, de... de <gül> igen, de Igen, hogy, hogy ilyen oda menni hozzátom, akkor már tényleg fél tizenegykor, mert csak szeretnék uh -huh. nyugalomba valamit <gül> csinálni, és... Van egy javaslatom, van egy javaslatom, szerintem azért. a vendernek benlakós iskolába kéne menni, hogy felkészítse őt a szakmai kihívásokra. Biztos van Svédországban is ilyen, vagy esetleg Angliában. Minél messze... Volt. Mennyire aztán ott, szívja valaki másnak az energiáját, mert tényleg olyat hogy én bírom, bírom, bírom, bírom, de tudod, de egy idő után nem már nem bírom. Tehát ilyen. Ben lakásos iskola. Ö... Gyerekekkel, mikor Penang Malajziába vagyunk, és a reptérről megyünk a különböző hotelek fele, mindig elmegyünk egy ilyen hú, hogy hívják ilyen bentlakásos iskola lányoknak tolog előtt, de ilyen vallásos alapon. És akkor mindig mutatom nekik, hogy <gül> nem viszekednek, akkor jön neki. Így fogtok. És egyébként ez használ, mert szerintem nem használ semmi. Én, én, én áh, katasztrófa. De, de, de Fontos, megem... hogy tudja, hogy lesz következménye ezeknek a dolgoknak, és beszéltünk a múltkori esemény kapcsán. Néha nem, nem feltétlen a vitába kell belefolni. de valamilyen szinten kell, hogy én nem tudom, szerintem kell azért, hogy legyen valami, pont, pont a Telegram csatornán volt rengeteg ilyen fejtegetés ezzel a témával kapcsolatban, és én azzal egyetértek, hogy a gyerekek tulajdonképpen olyanok, mint egy ilyen csimpánz, nem tudom mi ez, törzs vagy, hogy mondják, csimpánzok csapata, ugye? És fontos, hogy lássák, hogy... hogy vagy te vagy az alfahím, vagy most nem tudom, valamilyen nüansz is vagy. nem az alfahím az, aki feltétlen megveri a, a pofátlan, szemtelen fiatalokat, hanem van ilyen enforcer a, a törzsben. Itt ki kell találni, hogy a feleséged véd meg, ő az enforcer, aki rá, rá üvölt a gyerekre, hogyha szemtelen az apjával, vagy magadnak kell. De valahogy így vissza kell vinni kicsit ezt a Félelemmel vegyes tiszteletet a, Én, a családi nálunk, kapcsolatban. Nálunk mindenki enforcer, <gül> Se, semmi hatáson nincs. De tényleg, mindig arra szoktam gondolni, hogy ezeket izé, 7 éves gyerek, hát hogy viselkedjen másképpen, úgy rohannak, ordítanak, nem tetszik neki, Á, uh -huh. és ugye, Valahol olvastam egy... ilyet, nem tudom, hogy igazad, -e, de jól hangzik, hogy ugye arányában a gyerekeknek a feje, a testéhez képest sokkal nagyobb, mint a mi esetünkben. Tehát nagy a feje, relatíve kicsi a, a testem, meg fel, a tüdeje, ilyen. de még mindig, tehát még hét évesen még... is arányában nagyobb a feje, és akkor több oxigére van szükség, hogy a, azt a nagy fejét tudja e, megfelelő oxigénnel ellátni, és akkor ezért kiabálnak, meg rohangásznak, meg lihegnek, meg minden, hogy így, így működik a gyerek. Nem tudom, hogy igaz, de tök jó vizualizálató történet és tetszik. Huh. Jaj, igen, de én fölírtam egy témát, és szerintem valamennyire releváns még a VVDC megbeszélésünk kapcsán, hogy, hogy van ez az allergia téma, és volt nálunk uh -huh. egy másik gyerek itt a héten, akinek mondta, Linda rám kötött, mert elment, és én együtt voltam itthon velük, és a Linda rám uh -huh. kötötte, hogy a lelkemre kötötte, hogy a gyerek allergiás, de olyan szinten, hogyha megeszik egy darab pixelt, az meg nem tudom, hogy miből. most megint elfelejtettem, de valamelyikből megeszik egy darab pixelt, és azonnal seg orvos segítségre lesz szüksége, de körülbelül 10 percen belül, vagy meghal. És, uh -huh. uh, és itt hagyott engem ezzel a gyerekkel. Ez meg elégkülyén néz neki, nem? úgy hagyott hogy vagy, meg kellett őket etetem. Et, és, és, és ott van, hogy képzettem, hogy Józsi és a dilemmatot, hogy, hogy akartak ajánni, és akkor tudod, hogy, ott, hogy ott, ülnek, ott nézik a egy szeretnénk enni valamit, és akkor mondom, jó, azt elkezdtem gondolkodni, most melyik az, amiket nem szabad neki enni. És akkor mondom, miért ment el hogy itt hagy a flamasztikába, bazdlek, és meg fog halni a gyerek. <gül> <gül> és akkor, akkor kitaláltam. Nálatok hogy mi, a... mi a 911 es telefonszám, mert én például nem tudom itt Hongkongban mi az kettő, egy-egy össze, vagy valamilyen, nem tudom, valamilyen, és ilyen zacskós levest akartak főzni, és az zacskós leves, tudod, az ilyen, tudod, ilyen De a gyerek nagyon szeretik ilyen csirkés ízesítésű, és akkor néztem, elolvastam a hátulját, hogy mi van ráírva, és azt próbáltam megfejteni, hogy hogy az a típusú komponens van ebben, nem? mert tudod, hogy olyat is szoktak csinálni, tudod, hogy egy nyomokban tartalmazhat kurva is, uh -huh. és, uh, és uh -huh. azon gondolkodtam, hogy, hogy egy -e, ő az-e, és kérdeztem a gyereket, de azt olyan vállat mondtam, hogy e nem tud, valami ilyesmit izé, válaszott <gül> a tévét, nem a, a feleségednek írtam, hogy mit, akkor mondott valamit, akkor mondom, jó, megkérdeztem a gyereket is, akkor, hogy aha, és akkor utána mondtam hogy Figyelj, tudod mit? Hívjuk föl anyukádat, és megmutatom neki, hogy ezt akarom neked adni kajába, hogyha azt mondja, hogy ez oké, okay, akkor engem nem érdekel, hogy mi történik veled uh -huh. utána. <gül> nincs telefonja, de volt egy telefonja, nem, ipad volt, volt, pár százalék izé energia volt az ipad és euh, próbáltam FaceTime-on az anyját fölhívni, nem volt semmit, persze nem tudom az anyának a telefonszámát, <gül> a feleségem nem volt ezen a ponton elérhető, de, de ez, tehát teljesen határozott voltam abban a kérdésben, hogy nem fog neki adni semmit, ha csak az anyja nem hagyja jóvá. Mert mondom, én nem leszek az, aki némek meghal a gyerek, tehát az nem mm -hmm. így fog meghalni, és közben azokban üvöltöztek, hogy enni akarnak, és tehát, tehát elkezdődött egy ilyen folyamat, és. Azt mondtam, hogy jó, akkor ez a tésztás levesben van valamilyen ízé, ami, ami lehet probléma, és akkor uh -huh. elkezdtem egy ilyen kenyeret keresni, mert mondtam, hogy akkor fog egy darab sonkát, meg egy kenyeret, meg, meg vajat nem kenek rám, mit tudom én. És akkor azt uh -huh. gondolkodtam, hogy a kenyérbe is lehetnek ilyen származékok, és volt is, csak nem tudtam, hogy ez pont az-e a kenyérbe, mert abban más származék volt, mint a tésztás levesbe És akkor uh -huh. utána végén elsikerült érnünk az anyát, snapchat az. Uh -huh. <laughs> Azon tudta fölhívni a gyerek, nekem az Snapchat az a pornóval azonért egyenértékű, de valamiért a, a fiatal gyerekek azok ezen kommunikálnak egymással, nem tudom mit, meg az anyja is ott úgy fölbukkant egyszer csak, nem kellett érte fizetni, és aztán azt mondta, hogy jó. Nem, nem mondta, hogy jó, letettük, mert nem hallott, a, a mikrofonja el volt romolva a gyereknek a, az uh -huh. iPodjének, és akkor végül itt vagy? Igen. Jó, tehát el volt romolva a mikrofonja, és ezért Snapchat-en az anyjának, 50 szavas svéd szókincsemmel, és az anyja annyit mondott rá, hogy jó, ezt teheti. Tehát lefotóztam uh -huh. az az listát, azt mondta, hogy jó, eheti, akkor megfőztem, és akkor a gyerekek megették, nem halt meg itt. Uh -huh. Úgyhogy um, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen érdekességek vannak. Nem szeretem a, a nyakamba verni ízéket, tudod, és más emberek, tehát a feleségem beszél valami más embereknek a családi problémáiról, amikor tudik, így kérni, öt másokat után, kicsekkolok. Nem, nem érdekel, tudod, nekem annyi más bajom van itt a lokális izébe, tudod, abszolút. A, a izébe, hogy nem érdekel, hogy a másik embernek milyen problémát, tudod, hogy a, tudod, és, a, és az anyja ilyen, ilyen izés, kizofremű. Ki a faszt érdekel, de azonnal hagyd abba, nem érdekel. <gül> <gül> de... Azért, mert a nők általában ugye úgy működnek, hogy a kapcsolatok, meg az élet, így a Közösségen belüli kapcsolatok, emberek közötti kapcsolatok, családok közötti kapcsolatok, ez mind ilyen fontos téma. És én ezért szívesen meghallgatom, mert tudom, hogy a feleségem ugyanúgy paromira nem érdekli, hogy én most mit tudom, én mit vásároltam, meg hogy milyen konfliktus volt a munkahelyen, meg milyen nagy kérdések Igen. foglalkoztatnak. paromira nem érdekli, de meghallgatjuk egymást. Szerintem ez belefér. De az, hogy egy kap persze az egy level up, tehát azt nem feltétlen kell. Ja, ja. Szóval... Ilyen. Hogyha nézted a VVDC összefoglalót, akkor, akkor lemaradtál arról, hogy Craig Federighi egy ilyen Air Force One sapkába ugrott ki a repülőről? Vagy azt bevágták Igen. oda? Nem vágták be. Tehát Apple elkezdett ilyen, rámenni erre, el, hogy ilyen vicceskednek, meg tudod, kezdik tolni a poénokat most már, és az egyik visszatérő Aha. gag az a Craig a haja és azzal poénkodtak, hogy most készítettek egy igaz ilyen, egy bukós isakot, aminek olyan formája volt, mint az ő haja. És abból ugrott ki a, a, a vizélből. Tehát egy ilyen, ilyen vicces, érdekes módon kezdődött az egész Steve Jobs idejébe, tudod, elképzelhetett hát volna még, hogy, hogy tudod, ilyen mert embereket promótálnak. Hülyét csinálni Meg csülyét csinálhatnak. Tehát volt egy-két ilyen izé dolog, de, de, de emlékszem, hogy tudom, abban az időben még Steve volt a lényeg, és mindenki más uh -huh. ilyen asszisztens volt csak. Tehát Phil Schiller, maga Phil Schiller is, aki ebben a kínódban az elején, amikor a repülőből kiugranak, ilyen kaszkadőrelet volt, akkor Phil Schiller volt a kapitány. Képzeld egy ilyen, kapott egy ilyen kemiót, ott a, uh -huh. a, a szerepet, a kis szerepet a repülőgépben, és most félsére úgy gondolom, mint a nagy klasszikus Apple csávóra, és ő annak idején Steve mellett csak egy ilyen nagyon kicsi asszisztens volt uh -huh. mármint megjelenésben. Na minden érdekes aspektusnak tartottam, hogy ő is megjelent is. Ez, ekkor még tetszett a kínótnak Ez volt az a pont, amikor még tetszett. A, amit én így, nyilván így néztem, hogy mi az, ami alkalmazható lesz számomra mindennapi életben, ugye. És akkor nyilván rengeteg, rengeteg duma volt így a Artificial Intelligence kapcsán, no. ugye, amit ők átrendeltek Apple Intelligence-nek. És ugye én Messages-t nem használok, ez a különböző ilyen illusztráció generálás, ez semmilyen formában nem érdekes számomra emojikat, csak a beépített ötöt használom, a legtöbb az ilyen sírással kapcsolatos egyébként talán leírja itt. Az élethelyzet nem különböző módon, sírások azt szoktam használni, az van a favoritban. Úgyhogy az ilyen e-mail, meg ugye én a céges környezetbe eleve a copilot dolgokat használnám, ha használnám, de én szeretek kézzel, mint az állatok megírni szöveget, ha bár nagyon aktívan használom a Grammarly nevű szolgáltatást hosszú évek óta, ami segít abba, hogy nyelvtanilag, meg szerkezetileg minél korrektebbek legyenek a mondatok, de így az, hogy mi legyen a tón, meg, meg hogy hogyan lehet összefoglalni az információt, az nekem eléggé könnyen megy. Szóval ezek az ilyen segítőeszközök egyik sem volt, hogy ú, ez nekem mennyire retteltesen kéne, és ami meg valóban így munka szempontjából hasznos lenne nyilván arra majd a, Céges Copilot, ChatGPT gpt világba fogok maradni. Right. Nem tudom, neked feltűnt-e bármi ez ebből az Apple Intelligence témából, ami felizgatott? Uh, hát a legtöbb dolog az egy ilyen nagyon egyszerű kis front-end, hogy ne kelljen becopy paste nem magadnak a dolgokat. Tehát ma is, ma is hogyha akarsz, szöveget szerkesztesz, de, de jó pofa lesz, hogy ilyen operációs rendszer szinten integrálják bele azért. izét, érdekesnek találtam, hogy van az üzleti megállapodásukat ezzel kapcsolatban, valakit ott megszellőztette, hogy állítólag egyik fél sem fizet a másiknak. És akkor ugye feljött ez a, még ez, a, ez az aspektus, hogy, hogy a, az OpenAI alias Microsoft most így bekerül a, az Apple device okba ilyen integrált szinten, ez jó vagy nem jó, tudod, ilyen találgatások, beszélgetések, az apple amikor mondja, hogy olyan privacy ízés, és, és meg fogja kérdezni a, a, a számítógéptől, hát, hogy kimehet-e az Open AI hoz az információ, és akkor jobb választ fogsz tudni kapni. Tehát konkrétan ezt tehát ott ott, lesz egy ilyen prompt a uh -huh. számítógépben, amikor megkérdezed. Azt már most látom, a... hogy mennyire idegesít majd. Remélem lesz valami settink, hogy automatikli. Hát, Képzeld el, hogy mindig a titkárnőd vissza hogy. Józsi, biztos, hogy akkor ezt az információt keressen meg a rendszerbe? Valószínű, hát lehet, hogy... hogy lesz a dolog. Beszél, Beszélnék a HR-rel, hogy kérek egy másikat. Nekem az volt a benyomásom, hogy fogni tudja a rendszer azt, tehát ez egy első lépés az integráció szintjén, hogy tehát kinyitogatnak neki ott az OSM belül kapukat az AI-nak, uh -huh. és azért, hogy ő neki bepromptold, és megkeresi a dolgot neked az OSN belül. Tehát, mondok egy példát, ilyen bonyolult kveriket, prompt kveriket tudsz neki adni majd. Én így értettem legalábbis, hogy... hogy hasadra Csapsi azt mond, hogy keresek egy képet, amin a feleségemmel vagyok egy tengerparti környezetben, és nem a saját fotóim között van, hanem e-mailbe küldte valamikor. És egy ilyen komplekt dolgot, mint a te magad keresgélnéd meg, képes lesz megkeresgélni, és ez már azt hiszem, hogy az első Egy gyakran, tehát viccen kívül ilyet gyakran szoktam csinálni, hogy valami adott összefüggésbe keresek egy képet. Mit tudom én, egy a, a héten olyan volt, hogy egy kolléga, akivel nagyon régen dolgoztam együtt, prezentált éppen és akkor eszembe jutott, hogy vajon milyen képen van róla, és egyelőre így arc alapján kellett a Google fotózba, ugye ott van egy ilyen search, amikor ráklikkelsz az arccal és akkor hozzátartozó képeket mutatja, nem tudtam még akkor a nevét nekem kellett beírni, és akkor most már tudja a nevét, de így gyakran van ilyen, hogy így keresek, nagyon sokat fényképezek. De ez az a feltételezésem, hogy nekem inkább a Google fogja megfejteni, mint, mint ilyen master repozitori képekkel. Tehát oda nem csak a mobilos képeim mennek a Google Photosban, hanem amikor ilyen Aha. fényképezőgépes select fotókat is felszoktam szoktam megosztásra tölteni. Valahogy nekem úgy tűnt, hogy, hogy az volt itt a use case, hogy nem is kell tudnod, hogy az adott ebben az esetben fotó hol van. Tehát lehet notesban, uh -huh. lehet, hogy, hogy Messages-be volt valamit nem mentettél, vagy nem uh -huh. tudom, ilyen, ilyen. Tehát, hogy bárhol előfordulhat, és képes lesz ő, az Apple Intelligence, ez, ez, az egyébként tényleg nagy game changer lenne, hogyha ilyet tényleg tud. Mert engem uh -huh. az, hogy... Szövegbeviteli mező, tehát, hogy meg n gépesz valamit, és akkor már évekkel ezelőtt megjelent az, hogy jobb kikelsz egy szón, és akkor meg tudnék is popában meg tudja mondani a szónak jelentését, meg mindent. Tehát ugyanez lesz majd most, csak azzal, hogy megfogalmazza neked a szöveget, meg amire én nagyon várok, és azt a cgp t is rengeteget használom, hogy én csak azt akarom megnézni, hogy nyelvtanilag helyes amit írtam. Nem akarom, hogy átfogalmazza neked Én egy ezt egy... a grammarly szolgáltatást izé. nagyon drágán csinálja nekem, ezt évek óta azt nem is sport az hasznos pont ez a igen, nyelvtani igen, igen, átláthatóság. A Tehát nem csak a, a nyertani szabályok minden. így van, hanem hogy könnyen olvasható legyen meg minden. Jó, mondjuk az, az hasznos lenne, hogyha nem kéne egy nagyon drága plusz szolgáltatást. Ezért előfizetnem, de ez, de ez a képesség ez a textmezőben lesz. nekem jelenleg megvan a Graal keresztül. Sőt, így a mobilba beépül, mint ilyen keyboard. Tulajdonképpen is akkor ott tudja így lekepcsolózni ezeket a dolgokat. Szóval, ja, ez hasznos feature, létezik már számos formában, céges formában, ugye, Outlookban, meg a Teams-ben, meg mindenhol a Copilot segítségével, az ilyen privát ja. textfieldekben, nekem meg a Grammarly. Igen, és én, én, én meg ugye, mint az állatok, copy ilyenkor, tehát, hogyha fontos mondat van, vagy valami, nem vagyok biztos, akkor ezt megfuttatom. Én, én, én konkrétan bing.com, az én AI megoldásom az alábbi, bing.com, copilot, klik, beírom neki, amit akarok, és, izé, és, és, és akkor visszaadja. Tudod, és által megszakom ki hogy hagyd a szavaimat úgy, ahogy vannak, csak a nyelvtani nyelvfejességet uh -huh. fixáld, és akkor megfixálja az. Ja, szóval ez, ez az, az, az AI. Aztán az ilyen képgenerálás, olyan egyébként... Hú, <há> Hasznos, hasznos lenne nekem, hogy én mikor bármilyen prezentációra készülök, és mondjuk Lele. ilyen szervezeti struktúra, Lele. vagy egyéb dolgot csinálok, azt jegyzetfüzetbe papíron szoktam először lerajzolni, és akkor utána implementálom PowerPoint-ba, vagy akármibe. Igen. És hogyha ezt a lépést kicseréhetném azzal, hogy csak a notebook screenshotból csinálja meg, nagyon tisztán, ilyen minimál, lehetőleg a céges PPT sztájt használva, És a az -e még hasznos van. lesz. Tehát ez, ez mondjuk havonta két-három eset, hogy egy ilyen komplexebb papír diagramot kellene leképezni PPT-be. Egyébként ha. biztos ilyen is létezik, de hogyha ez ilyen rendszer szinten ott van, az tök jó. De amilyen stílusok elérhetők ugye az Apple Intelligence összefüggésében, azt nyilván nem használnám céges Diagramok készítésére. Mire a üzleti titkok miatt? Vagy? Nem, hanem ahogy kinéz, az mind ilyen, tehát mind a három look, ami, ami, amit mutogattak, meg amiből lehet választani. Egyik se lenne professzionális, amit belerakhatok egy ilyen semleges céges prezentációba. Úgyhogy van ilyen. Nem Ez én... filmszerű illusztráció, meg mit tudom én Ugyan, ilyen... meg. Ugye, hát, próbáljuk ki, de ami példákat mutogattak, tehát, hogy ott a személy, akivel beszélsz, uh -huh. és akkor tudsz generáltatni neki egy ilyen, ilyen, ilyen szuperhíró ilyen áltukot, meg, vagy egy áltukot, hát, megmondom őszintén. Én inkább hogy, az, azt láttam, hogy, hogy valamilyen láthatja. slide volt, és akkor abban volt valami tartalom, és akkor mellette volt valami, nem tudom, épület, vagy piramis így illusztrációnak, és akkor azt pimpelte fel. És azt, azt tűnt fel nekem, hogy ami így szkecselve volt, számomra az jobban nézett ki, mint, mint ez a, a Generic Illustration. Uh -huh. uh, én, uh, valamiért van ilyen AI szaga azeknek a képeknek uh -huh. meg illusztrációknak, tehát uh, és biztos jobb lesz és jobb lesz, és egyre mosódik az, hogy hogy, hogy hogy lesz jobb meg minden, de jelenleg én uh, ha meglátok egy ilyet, akkor már arra gondolok, hogy, hogy miért kellett neked most egy ilyen AI promptal generáltatott valami képet ide berakni. Tehát én, én nem egy ez ezt nekem találni. nem az Apple fogja megoldani nyilvánvalóan, hanem. Hát hanem, eddig is tudtam használni. Microsoft ökoszisztémát használom, ezért ez, ezek a dolgok ott történnek. De, de, hogy mondjam, magánéletben meg nem fogok illusztrációt küldeni. Hát én nem látom magamat, hogy, hogy, hogy egy jó, jó vicces ízé eszembe jutott, szeretnék ide egy ilyen képet most akkor. Tehát ilyen, uh -huh. tudod, max egy emoji-t kikeresel még, de, még, de uh -huh. ezt a, ezt a mi, minek hívják ezt a genmoji, vagy mi a faszom, amit uh -huh. fognak csinálni, hogy ilyen emojikat tudsz te gyártani, az meg, az is egy ilyen... Uh, Na mindegy, tehát, hogy, hogy, ja. hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen verziókat generátossak Aztán szerintem ebből is az lesz majd, hogy a fiatalok ezeket fogják ütni reggeltől estig, és tudod, így terjed a dolog majd. De hát én... meglátjuk mind engem nem érdekelt. Engem se. Tehát ez a... hát, nem, nem. Voltak benne hasznos részek, de ez a, ez a fullba beadják a, a frontendet, így beintegrálják így maguknak, és akkor hú de kurva jó, tehát ilyen. A legtöbb dolog ma is elérhető tényleg, csak kényelmesebben fogják tudni beadni neked, és akkor ráadásul. De figyelj, lesz elég, az OpenAI-nak lesz elég kompjútja, ahogy ezt kivitelezzék, ezt az egészet. Hányan Há, meglátjuk, meglátjuk hogy egyetlen, nem tudom, ja, neked nincsen meg ez az élmény, mikor kijöttek ezek az Image Generator, ilyen Gen AI eszközök, így az első időkben. De Én nem akartam is. hinni a szememnek. Egy hónapon át így előfizettem valamelyikre, és így próbáltam meg minden, és aztán annyira meguntam ezt az egész témát, hogy nyilván leállítottam az előfizetést, és gyakorlatilag soha nem megyek vissza ilyen Tudom, illusztrációkat. Ilyen kép... az Igen, egy hónapig. Én pedig konkrétan nem, nem túlzok, kipróbáltam három promptot az életemben, tudod, hogy beírtam nekik. Csak egy beírtam mm -hmm. valamit. Jatta, izet. És az első gondolatom az volt, hogy ez bazd meg egy Google Image Search. Semmi más. Csak jobb. Vagy másabb. De, de tulajdonképpen a végeredmény tekintve nem történik más, mint Google Image search -ot, ott, hogy beírod, hogy sárga ezé, euh, pénisz alakú figyma, és akkor... Na ez az, ez amit nem fél... tudsz majd az Apple-ös verzióban, az majd így kifilterezi, nyilván... Igen, igen, tehát hogy... Na, de, de... Tehát, hogy, hogy lila főnix madár kikel a, a szoftverfejlesztés romjaiból, és, és, és akkor itt Google IMS search bejön 10 verzió, oké, okay, tehát nekem ez a gen mid-journey téma, ez, ez pontosan Aha. ugyanezt hozza. Semmi más. És engem nem érdekel, hogy hogy van leimplementálva alul, hogy, hogy konkrétan képeket keresgél, vagy, vagy ő maga rajzolja meg. Tehát tényleg téged érdekel ez a, ez, a, ez a nüansz benne, hogy hát, konkrétan hogy Koncepcionálisan én... nagyon érdekes volt, meg arra gondoltam, hogy úgy, tök jól lehet arra használni, amire eddig meg kellett kérni grafikus ismerősöket, hogy csináljanak egy logót a heti Meteornak, vagy a másik podcastnak, vagy mit tudom én, ez a het, mit tudom én... Na, na figyelj! Évi három 4 kéz vagy. van, amikor... Mejourney.com, én most ezt beírom, ezt a promptot. De írd le, hogy Hungarian language podcast, mostly about technology... Pazák, láttam, hogy gyönyek a landing page, egy ilyen eszki grafika animáció van benne? Kurva jó! Még mindig is én át kell be, beütni a query-t. Pazák, a landing page-jük jó! Nem, a, körét nem tudok bejutni, de nagyon jó, amit látok. Azt hiszem, hogy a Discordon át kell. Nem. Na mindegy. De, de. Megpróbálom, hogy ez. Legalábbis uh, egy éven még úgy volt. Le, lehet, hogy ez majd. Na minden, akkor nem töltöm ezzel az időmet, kurvanyját. Uh, hogy hívjunk? <kül> Na aztán még visszakanyarodva a VVDC-re ami nyilván még érdekelt, hogy akkor a telefonokban, meg különösen az iPad-ekben milyen újdonságok jönnek, és nyilvánvalóan ebben se találtam semmi érdekeset, hogy most már lehet így átszabni a, a home és akkor megcsinálhatod, hogy úgy nézzen ki, uh, mint egy maradom, telefon Aha. Te voltál. Te voltál. Uh. A Gruber podcastet hallgattad ezek ezek a Craig Federigi kiment. Nem szoktam meg, már, hogy... évek óta nem. Igen, én, én képzeld el, hogy, hogy, hogy egy darab órát végighallgattam hallgattam belőle. Úgyhogy házi munkát csináltam, és közben hallgattam a fülembe. És azon poénkodtak folyamatosan, hogy hogy, tehát a Gruber így tette fel a kérdést, ami szerintem vicces volt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a krék Federig megkérdezte, hogy milyen engineering problémákat kellett megoldani ahhoz, hogy az ikonokat át lehessen rendezni a, a homescreen-en. Tehát, hogy tudod, így, így el tud őket húzni bizonyos helyekre, meg mit tudom én. Tehát ez egy, most ilyen, ez is ilyen running gag, hogy, hogy, hogy, hogy miért tartott neki ilyen sokáig ezt beadni. <gül> És és tehát, természetesen nincs rá válasz, de, de, de tényleg ez egy nagy ilyen headlining feature, hogy át lehet rendezni. Az Androidon már ezer éve van ilyen dolgokat meg lehet csinálni, meg átszínezni ikonokat, tudod is. És a meg ilyenek. Ja, ja, tehát ilyen. Én nem látok ebben semmi rosszat, hogy, hogy iPhone most lesz csak ilyen. Tehát ilyen. Sőt, én, én, én a problémát inkább abban láttam, hogy picit olyan, mintha túl sok kontrollt adnának neked például a színeket illetően. Tehát lehet ilyen színezett ikonokat kirakni, és... és az nagyon megosztó, ilyen új feature, láttam egy csomó ilyen cool color lehet tweetet meg üzenetet, aki fel van háborodva rajta, hogy engedik a usereknek, hogy randává tegye az iOS-t. Ja. De számomra ez valamilyen szinten buli. Nyilván a, abból a szempontból, hogy könnyen megtalálj egy ikont, nem feltétlen segít, de nem tudom te, hogy vagy vele nekem, ami nem a az alsó sorba van a gyors gombok között, minden mást ilyen search alapon indítok, tehát így nem navigálok ikonok alapján, izé screen hanem lehúzom, bepötyögöm, hogy mit tőlem, fa, és akkor indítom a Facebookot. Te használod a ikonokat? Nem, egyébként nálam is ez egy use volt, tehát, tehát annyira lusta vagyok, hogy, hogy nem rendezek be semmit, hanem tényleg ilyen lehúz, én is a lehúzom, és elkezdem gépen aztán amilyen az jön, de az, hogy, hogy ez szerintem inkább ilyen tinik szokták uh, az ikonjaikat rendezgetni, meg átszínezni, meg, meg, meg ilyen dolgokat csinálni. Én nem fogok ilyet végezni, tehát egyszerűen szarok rá konkrétan, tényleg. Nekem a homescreenem úgy néz ki, hogy ahogy az Isten adta, és... Uh, uh -huh. Szintén. És jó, nem, volt olyan, amikor, amikor eltöltöttem két napot, hogy, hogy valahogy hogy összeizelyem, de tehát ott borzasztó interfésze van ott a mobilon, szerintem ennek, hogy ikonokat áthúzogatni, meg... Úgyhogy oldereg tetni, oldereg, és húztam, akkor, mikor azt... áthúzod, akkor minden másod szétizélődik körülötte. Hát egy, igen, igen. Tehát, hogy, még volt egy ilyen gondolatom is éveken keresztül, hogy, hogy egy ilyen uh, designer interjúban ezt a kérdést tenném fel, hogy hogy... Uh, dizájnolnád át a, a, a, a mobil interfészen az, az ikon átrendezést. Tehát, hogy milyen gondolataid vannak ezek, ennek kapcsán, mert, mert, mert tényleg nem egy ilyen egyszerű interakciós probléma, és mégis nehéz, de nem látom magamat, hogy én itt ikonokat fogok húzogatni, meg több oldalra készítek magamnak ikon. Van egy elképzelésem, hogy erre az oldalra ilyen típusú ikonokat fog tenni. Szóval vannak olyan dolgok, amit relatíve nagy rendszerességgel használok. Annak a nagy része az egyébként ilyen addiktív social app, amit inkább le kéne szedni a telefonomról Aztán vannak <gül> ja, meg Instagram, meg ilyenek. Aztán van, van ez a kategória, hogy ilyen Mit tudom én, ilyen nagyon speciális use -kézek, hogy van-e arra egy app, hogy mikor van a napfelkelte, meg naplemente az adott helyen, mert az ilyen fényképezés szempontjából yeah. fontos, ugye a golden hour, meg a blue hour, hogy mikor van. Tehát amikor utazok, és nézem, hogy mondjuk egy napfelkeltét, vagy gyakrabban inkább naplementét le akarok fotózni, akkor tudom, hogy percre pontosan, hogy mikor lesz, és van app, ami így megtippeli, hogy az időjárás alapján jó lesz-e, vagy sem ilyen <há> szem. Tehát vannak ilyen nagyon speciális appok, amit adott esetben használnak csak. Szerintem néhány év múlva ezeket fogja így nagyjából teljesen leváltani, ugye az ilyen chat, geniáj megoldás, amikor megkérdezed, hogy héj, hey, Fütyi, ugye, mikor lesz a naplemente most itt Tokióban, és jó lesz a fotózásra itt az idő. És erre nem kell egy app. Tehát egy csomó ilyen dolog eltűnik. Aztán van ugye különböző jegyzetelő app, én még mindig a OneNote-ot használom, nem, a, nem az Apple-ös sárga papíros notot. Uh -huh. és a sárga papír vagyok, egyébként. Minden. De van szóval oda, van, vannak ilyen gyakran használt apok, van amiről le kéne szokni és akkor vannak azok az ilyen nagyon célalkalmazások, alkalmazások, aminek szerintem jelentős részét egy ilyen intelligens asszisztenssel le lehet cserélni. Meg akkor van ez a rengeteg, akkor mit tudom én a különböző utazáshoz kapcsolódó táj maláj, mit tudom én milyen szímkártyákhoz a szolgáltatónak az apja tele <gül> van minden szarral, ilyenből van rengeteg, tehát így nagyon ilyen random, random dolgok vannak. De én mindig valahogy visszaemlékszek arra, hogy a 90-es években a számítás technika megjelenésével 90-es évek elején, nem is, bocs, 80-as években, talán 90-es évek fordulóján volt ez, amikor, amikor tudod, a számítógép mint koncepció ugyanilyen futurisztikus jövőképet kezdett el mondani, mert a számítógép volt az, ami automatizálított dolgokat. De most ezt nekünk, nekünk már, de, de ha visszagondolsz, és is hasonló cikkeket, főleg egy ilyen alaplapot, amiről beszéltem már egyik korábbi adásban, hogy akkor ezt vizionálták, hogy mennyire meg változtatni az életet, hogy már a számítógépek lesznek, és abban az időben magáról a táblázatkezelő szoftverről gondolták ugyanezt, hogy ez a Gen. AI. Uh -huh. tehát, o, tehát hasonló impaktja volt abban az időben az emberiségnek a számítógépek megjelenése, meg a vízió, vagy pontosan a, pont a, bocsánat, a vízió, ahogy merre fog ez az egész dolog menni, és hogyan affektálja majd az életünket, hogyan befolyásolja ez az egész. Ugyanilyen volt a szentiment a, a, a sajtóban. Komolyan, hogy, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy jönnek a robotokbaz, meg, meg mit tudom én ilyen, de konkrétan. Tehát olyan volt, mintha hogyha, hogyha ugyanezt az emberiség megélte volna, mint most. Hogy jönnek a robotok, és hogy majd itt átveszik a hatalmat, meg minden Pusztán attól, hogy van egy számítógép, be tudsz bizonyos dolgokat automatizálni. És lehet. Hát ezért szerintem ugye az emberi működésnek a alapvető operációs rendszere az a beszéd-kommunikáció nyelv. Ugye ez hát, az, a, amivel. Hát, ennek ez az interfész közöttünk, meg ez, amivel megszervezheted a gondolataidat, meg mindent. Tehát az, hogy ezt teljes mértékben tudja vinni egy szoftver. Tehát ezt az emberi operációs rendszert, ugye a nyelvet, azért az, az hatalmas dolog, és igenis én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon disztruktív már most, és még inkább az lesz. Tehát szerintem ez nem ilyen ezzel... doom dolog, hogy ó, számítógépek majd jönnek a robotok, amit ez tényleg így alapvetően, ugye a core protokollunkat hackkelték meg azt, hogy hogy a nyelv segítségével szervezzük a gondolatainkat, a jegyzeteinket, a kommunikációt, ez alapján működik minden, és ez most meg lehet hackelve, és számítógépek is tudják. Igen, jól. ezzel, ezzel egyetértek, de jönnek de, de a, a robotok gondolat, az akkor is megvolt. Már. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy emberek egyből erre gondolnak, és szerintem ez is valamilyen állati ösztön lehet, hogy egyből a, a, a, a tudod, készüljünk fel a, a, a, a, a tudod, az elképzelhetetlenre. A 90-es években ez az volt, hogy, hogy uh, ilyen if-then basic utasításokkal tudtál ilyen olyan programot, amik kvázi, mint a beszélgetnének veled, és ettől mindenki beszolva. Uh -huh. Erre gondoltam én inkább, tudod, hogy, hogy izé. nem tudom, hogy most jött egy ilyen egészségesebb, faszább verzió ugyanebből, és hogy ez mit fog eredményezni. Én jelen pillanatban továbbra is csak úgy látom, hogy, hogy hasznosabbá teszi az életünket. Ugyanúgy, mint ahogy a 90-es években De most ami, ami összefüggésbe így hivatkoztam erre, az, az az, hogy nagyon sok alkalmazás, ugye az, hogy Igen. van egy ilyen user interface, meg gombok, meg form, meg mit tudom én, meg custom kontrollok rajta, meg minden, az azért kellett, ja, mert ja. a mi alapvető protokollunk, ami ugye a nyelv, ha megkérdezném az asszisztensem, vagy, vagy a fénymérő specialistát, hogy most jó-e a fényfotózáshoz, csak azért kellett az interfész, mert, mert csak így lehetett kommunikálni az app, meg az adathalmazok, meg köztem. Ja. De ennek a nagy része jelentőségét veszti, ha direktben megkérdezhetem ugye azt a problémát, és nem kell elmagyaráznom, hogy ez most a helyszín, meg ez most a dátum, meg mit tudom én, hanem csak megkérdezem, amire gondolok alapvetően, és nem kell reprezentálnom én, majd egy form alapon. De ez, ez, ez, ez, ez nagy részben így van, viszont kisebb részben tipikus problémákat megoldani sokkal jobb az ilyen hagyományos interfész, én szerintem, ahol ahol Ilyen visszatérő, ugyanolyan problémát. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha meg kell kérned a chatgpt t vagy a, az AI-t, hogy fordítson le valamit, akkor tehát kvázi emberek már copy paste ugyanazt a promptot neki. Tehát a kis programocskát, amivel megkérdez, ugyan arra a dologra, hogy, hogy, hogy akármi. És én lehet tudom képzelni, hogy a tipikus promcsaidban olyan shortcut-okat készítesz, ami gyakorlatilag kicsi appocskák lesznek a végén. Úgyhogy ilyen formába szeretsz fordítani, akkor arra készítesz magadnak egy kis shortcut egy ikonnal a, a, a desktopodra, és akkor abban mindig ugyanazt tudod megkérdezni, mert fel van már készítve arra, hogy ezt hogyan csinálja. Uh -huh. ez, és ez azért, én... mert még így nem igazán kiforrott ez a kommunikáció, de szerintem... Ahogy már erről beszéltünk korábbi epizódban is, és erre egyébként az Apple is ráfekült, hogy ők akarják, hogy náluk legyen a kontextus, és emlékezzen, hogy te mit is kérdezték korábban. Aha. És ezzel, hogyha ezt jól sikerül megoldani, akkor nem kell majd mindig neked prompt engineering-gel izé zsokéskodni, hanem, hanem emlékszik, hogy te így, így szereted ezeket a dolgokat. De valóban nyilván, nyilván lesznek továbbra is olyan feladatok, is főleg, amit ami egy ilyen, mit tudom én, rendszerszerű dolog, és nem csak egy tényre lesz a kíváncsi, hanem, hanem mondjuk egy, nem tudom, én nekem a jegyzeteim szervezése, annak a struktúrája fontos, de hogyha mondjuk megkérdezhetem az asszisztens, hogy emlékszel, hogy a tajszámomat hova is raktuk itt a van ban ezt megmondanád, akkor nem kell, hogy legyen ez a komplex felület, meg kategóriák, meg struktúra, meg minden, hanem lehető tudni fogja, de érdekes, érdekes, hogy hova. Megy. Minden esetre szerintem ezt a millió appot jelentősen le fogja redukálni, és innentől a telefonnak a, a homescreen-je, meg a launcher, meg mit tudom én, új feladatokat fog ellátni. De a UI nem fog eltűnni, de nem, nem látom, Mert átalakul egy picit, de nem uh -huh. gondolom, hogy így szignifikánsan eltűnik, és hogy bejön ezt, hogy csak beszélgetni akarsz át. Lehet, hogy a use készek nagy része van, lesz, hogy csak beszélgetni akarsz valamit mondani. Uh -huh. de mondok egy ugye van érdeket. most a új, új feature az Airpods-ba. Ugye nekem az volt a Rabbit, vagy hogy hívták azt az ilyen AI toolt, amit így magadra csippentesz, és akkor kérdezhetsz tőle dolgokat. Ja, a Ja, így megoldották, hogy a AirPods, hogyha a fületben van, és mondjuk mond valamit neked a, a, az AI assistance, akkor így ilyen bicentéssel is reagálsz, nem kell ott a liftbe, vagy a közösségbe mondani, hogy igen, nem. Yeah. Szóval az is érdekes dolog, hogy egy ilyen olyan helyen, ahol nem oké megkérdezni dolgokat, lásd, iroda, vagy akármi, akkor kumara de a text prompt, vagy ennél lehet valami advanced dolgot csinálni diregében az agyadba bekonektolni. Be, be ha belegondolsz, ugy, ugyanezt volt a, a, a, a, a pro, problém, vagy a bizonytalanság azt illetően, hogy a a grafikus interfész át fogja venni a command line-nak a helyét, és amint látjuk, roat nem vette át, a bizonyos értelemben sőt, sőt a command line, vagy ha belegondolsz, akkor gyakorlatilag mindaz, amiket nem raktak ki a UI-ra, de ott van, mint funkció, csak lefejlesztették, vagy ez ilyen, ilyen, ilyen, kicsit ilyen más állapotban van még a szoftverben, azokat a command line ból fogod elérni. Tehát gyakorlatilag a, a GUI az csak egy ilyen interfész a command linehoz persze, hát az és, és, és nem ment el a command line sehova. Nagyon hasznos, és ugyanígy, ugyanígy Most command azt, hogy... a command line visszaüt chat GPT-vel, meg de, hát, ma, ma, ma, ma, Meg ez is igen, de hogy, hogy a grafikus interfész sem fog elmenni azért, mert lehet beszélgetni hozzá, hanem, hanem ott marad az is hát, valamilyen De és nem tudom neked, mi, mi, mi az ilyen lockscreened, nekem a két pici gyerekről egy jó fotó a lockscreenem, és amikor valamit el akarok érni a telefonon belül, Alapvetően beszéltünk róla, hogy én gépelek neki, hogy mondtam én fa, meg ins, meg mit tudom én, hogy milyen alkalmazást akarok indítani, akkor azon csinálom, amit akarok csinálni, de nagy része, amit akarok csinálni, az vagy egy WhatsApp üzenetet írni, text, szöveges alapon elsősorban, meg síró ikonok, hogyha a munkáról van szó, vagy, vagy mondjuk egy e-mailre, e-mailt olvasok, reagálok rá, eléggé text alapú interakciót. Tehát szerintem érdekes lenne analizálni, hogy amikor a telefonnal interaktív módon dolgozok, hogy annak mennyi része valójában egy ilyen szép text alapú yeah. kommunikáció, mert csettelek, vagy e-mail ezek, vagy alkalmazást indítuk, és mennyi ilyen UI kontrollokkal való interakció, meg, meg ilyen tekerős dolgok tekerése. Visszaolvasod az üzeneteket, tehát a historit nézegeted, ki mit írt, meg mit tudom én, szóval ez nem fog elmúlni, tehát ez nem tudja helyettesíteni, ott, ott, ott lesz majd a UI még ahhoz, meg ilyesmi. Viszont most már, hogy elérhető számunkra ez a ChatGPT prompt alapú beviteli módszer, és az életünknek a részévé vált. Te, manapság, ha beírsz neki valamit, akkor hogy promptolod föl? Udvariaskodsz? Még mindig? Figyelj, én hiszek abba, hogy jobb minden helyzetben udvariasan megkérdezni, nem fogom inzultálni. Van olyan, hogy konzekvensen rossz, rossz válaszokat ad a, akár a Google-ös AI, akár a ChatGPT, és különösen a Google-ösre többször felhúztam magam, és mondtam, hogy hát ez most egy nagyon szar válasz volt, Igen. vagy beszélgetés volt. És sose, ilyet nem írtam neki sose. Aha. Mégbe, hogy ez, ez, mert, ez nem tetszett. Mert mikor olyan érzés, hogy így vered a fejed a falba, mert valami kérdést félreért, rossz választad, nagyon rossz választad, akkor mond, hogy ez azért nem jó, mert kettő, meg kettő az négy. És akkor jaj, elnézést, igen, akkor kettő és kettő az öt. És mikor ez megy három, négy, öt körben, akkor, akkor azért tudok ideges lenni. Na, én én értam és értam akkor én minősítem. Én. Én minősítem. De, de az alap, ahogy elkezdjük én a beszélgetést az Itt beminősít és soha nem minősítettem még be. Tehát nagyon ilyen film, Mert úgy van, hogy hogyha megírja nekem, és nem tetszik, vagy valami, megnyom, bezárom az ablakot, kész, lesz Végül meg. én is oda juttok, igen. Hát nem, mit, am amúgy is csak itt generál valami izét választ az alapján, milyen master-tropja és ja, ja. akkor kodik neked, meg, meg de én, én, én gyakorlatilag én nagyon ilyen, ilyen probléma orientáltam, megkérdezek tőle valamit, és akkor uh, meglátom. Nem félek attól, hogy ez így nagyon-nagyon intelligens igensé fog válni előbb-utóbb, mert, mert hogyha ilyen komplexebb dolgot kérdezett tőlem meg, akkor látszik ám, hogy olyan válaszokat, hogy semmit nem fogsz tudni kezni, Tehát ilyen... ilyen most voltak -e, ilyen konkrét példák az életemben, hogy miket kérdeztem tőle meg, és nagyon jó lett volna, ha tud valami értelmeset adni. Én mindig nem. azon szoktam meglepődni, de aztán olvastam erről egyébként egy, egy jó cikket, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy ez így a, a az ilyen kreatív írás folyamatokban is segíthet. Mikor összegyűlik egy csomó kép egy adott témával kapcsolatban, mondjuk a japán utammal kapcsolatban, vagy akármivel kapcsolatban, fotók, ugye fényképes sétáimra mindig szoktam ilyen kis zin Papír kiadványokat nyomtatni belőle, és akkor, mit tudom, nyomtattatok, húz darabot, és akkor odaadom ajándékba ismerősöknek. És ebben mindig szokott lenni, valami. Ah. és eszély, meg a fotók, meg akkor vannak a blog, posztok, meg akár vannak ilyen felületek, ahol kreatív írás történik. És kíváncsi volt, hogy mennyire tud ebbe segíteni ugye a GI koncept, és egyszerűen bármik eszközt használom. Annyira ilyen ízetlen, még hogyha így promptolod, hogy úgy írj, mint Hemingway vagy akár, tehát értékelhetetlen számomra, értékelhetetlen szöveg jön ki belőle, még abba e. se segít, hogy akkor közösen dolgozunk, és akkor finomítunk rajta, hanem egy ilyen bland szar dolog. Teljesen megértem, hogy ilyen, ilyen SEO alapú, ilyen fossuka blogpostokat adott témában, ilyen összefüggésben jó, ahol a stílus, meg a mélység, meg, meg a személyiség abszolút nem számít, és erre, erre jó használható, hogy ilyen értéktelen fos SEO izé, csánkot kilométer generáljon. Kiszúrod az Kilométerről ja, ja. kiszúrodok, izé, generáltatja a szöveget magának. Kilométerről. Hát rá, rá, el... uh -huh. Semmi. Semmi nem jön. Semmi nem és ezért, ezért nem fog tudni egy AI ki váltani egy embert az iskolába, hogy megírja a szöveget, mert hát egyszerűen annyira... Tehát így, így, hát, nem, mondjuk pont meg, ebben a helyzetben, ahol a stílus megkéken. nem olyan fontos, azért sokan használják erre. Ö, jó, igaz, ez igaz. Olvastam egy cikket, ami pont így ezt, ezt fejtegette, ahol egy, egy író próbálta ezt minél jobban így kitesztelni. Alkalmaz, aha. És, és azt figyeltem meg, hogy ahogy iterálnak ezeken a modelleken, ugye megjelenik egy nagyon komoly kontroll, hogy az ilyen, e, ilyen eltérő gondolkodásokat, meg az ilyen riszki minél jobban kiszűrjék a, a, az outputból, és hogy egyre-egyre ilyen pc és egyre értékelhetetlenebb ilyen kreatív írás szempontjából az összes hát, oké, is. Igen, tehát ez, ez így le van, le van rontva, hogy ne legyen, ne legyen olyan, mint mit tudom én, egy bedrogozott, izé, vagy mondjuk egy beívott Hemingway, yeah. és, és így elveszíti az egész annak a lehetőségét, hogy, hogy valami érdekes, kreatív szöveg jöjjön ki, pont a kontroll, meg az ilyen feedback, meg minden miatt. Um, Pontosan így van, ebbe az zászlós hajó a Google-nek a való sikerült izéítod, aki uh -huh. elmentek voke irányba, úgy <gül> tudja Igen. bízni, és, és láthatóan szenvednek tőle, uh -huh. nem igazán jó röhög rajtuk mindenki, hogy mennyire értelmetlen. Tehát ilyen, tudom, nem igazán sikerült nekik ezt még megcsinálniuk, meg elkapniuk. Viszont az Elon másnak az XAI-ja, az, az ugye ebben fog majd innoválni, hogy ők széf AI-t akarnak csinálni, viszont a stílusát nem akarják kiherélni. Vagy pontosabban vagy, uh -huh. akarnak neki stílusra, és nem akarnak ilyen, ilyen kiherélt szemetet izét csinálni belőle. Uh -huh. Viszont erről eszembe jutott erre a az, iémáról a, izé a, a gyűrűk urának volt ez az Amazonos ilyen, ilyen a uh -huh. of Nyilván Power. nem néztem. De miért mondod azt, hogy nyilván? Ez annyira nem érdekel, nem tudom, oly, nagyon kevés sorozat van, amit így követek, beszélgettünk ugye a sugar meg a severance -ről. Így évi kettő sorozat az, ami valamilyen új, új érdekes élményt nyújt, és ezek az ilyen végtelen franchise újra rágó dolgok Ez abszolút, abszolút, abszolút nem érdekel. Uh, esetre, én újra néztem a ezt a sorozatot valamiért, mert uh, itt jártak a szüleim, és az uh, édesapámmal amit néztük, de csak úgy tudod, ő, ő valamiért elkezdte nézni, és oda csatlakoztam, és erre a Vokérőtet eszembe, hogy annak idején rengeteget kritizálták ezt a sorozatot, hogy ilyen people of color-t beleraknak a szerepekbe. Tudod, hogy... Uh, tudom, a felesége, ilyen kis ilyen, ilyen, ilyen uh, sötétbőrű törpen, meg, meg mit tudom én, és hogy mennyire kontroverzsor voltam abban az időben, tehát, hogy gyűrűk urába éreket beraknak, meg mit tudom én, és uh, most, ahogy néztem, újra néztem, teljesen oké okay volt az egész, mm -hmm. tényleg, tehát ilyen nem rontották ezt el, teljesen jól nyúltak hozzá, sőt, ez a sorozat, amit csináltak, és amennyit kritizáltak, hogy milyen drága, meg milyen szar, ez mind nem igaz. Egy tök jó cuccot csináltak belőle. Tényleg, nekem nagyon tetszett. Én szívesen nézem. És... Abból jön valami új évad, ha jól tudom. Igen, látosul idén, úgyhogy én, én szívesen néztem, mert nagyon jó elkapták ezt a Lord of the Rings hangulatot benne, production value tényleg elképesztően magas. Néhány frém van benne, egy-egy snitt az elején is. És, és látod rajta, hogy ezeken emberek heteket dolgoztak, hogy ilyen látványos, vizuális ízé legyen belőle. Tehát tényleg egy ilyen nagy, minden epizód egy ilyen hatalmas mozifilm költségvetésével, egy ilyen értékű valami lett belőle. És, mindegy, szóval, szóval, szóval akkor még nem voltunk a Vokihez ennyire hozzászokva, és vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, de de nem volt rossz ez így ebben a formában. Ott valami jó ráéreztek. Letöziákban is ez lesz, hogy majd ott úgy jobban ráéreznek erre, vagy én nem tudom. Egyébként nekem az ilyen megenyhülés, a, ahogy mondod, a bóke témával kapcsolatban, pont most ugye a barcelonai zenei fesztiválon, így nagyon ki volt hangsúlyozva, ugye így ez a diverzitás téma, és így zavart is volt olyan nap, amikor tényleg így odafigyeltek, hogy csak női ilyen headliner előadók legyenek, meg beválogattak <gül> ilyen, ilyen ilyen meleg ikonokat is a, a, a line meg mit tudom én, és ez bizonyos szinten zavart koncepcionálisan, de amikor ott voltam és láttam, hogy mennyivel több ilyen meleg fiatal volt itt, ilyen párok, meg idősebbek, meg mit tudom én, hogy tényleg fontos ez a reprezentáció és Jobb, jobb lesz a világ tőle. tehát így valamilyen szinten így elfogadom, hogy erre ráfekszenek és beleerősítenek abba, hogy mindenki érez, hogy része lehet ennek a kulturális élménynek, és ő az ő dolgai is reprezentálva vannak, és valami szabadságot ad ez yeah. a mindenféle más embernek. Szóval így tök pozitív élmény volt is így benne, lenni és látni, hogy van, aki, akinek ez lehetővé tette, hogy, hogy szabadabban érezze ott magát, az tök jó volt. Szóval én is enyhülök ebben a témában. Nyilván nem olyan szinten, hogy a Disney szarokat tudjam értékelni, mert az meg abszolút így a, az amerikanizált ilyen lebutított változata ennek, hogy a legyünk diverse. -ak lehetőleg butább módon, leg, lehetőleg erőltetebb módon. Agyatlan, De így Agyatlan a valós életben ennek az európai változata is számomra nagyon-nagyon vonzó így van, el lehet ez, figyelj, tudod, tudod, hogy milyen, mint amikor a Photoshop-ben a drop shadow, amikor megnyomtál egy gombot, és csinál drop shadow-t valami <gül> opottomra, és mindenki elkezd a drop shadow-t a designba ízé lőni, tudod, ilyen, ilyen, ezért, linux a legrondábban csináltam, ott nem változtattak a pontméterek semmit. ez a drop shadow téma jó mai napig, tudod, ilyen íze CSS-be több légerből származó, ilyen realistic shadow-t, meg ilyen fasságok, és akkor tudod, az az a design, az a visual design. Tehát egy egy szint után, tehát egy idő után eljutottunk arra, hogy a drop Shadow-ból tudja már mindenki, hogy mikor lesz oké, okay, meg mi az, ami elfogadható, amit tudom, és a voká ugyanez, hogy, hogy lehet rosszul csinálni a Drop is, mm -hmm. uh, uh, és, és, és ebben is ugyanez van, tudod, hogy hogy agyatlanul, értelmetlenül just for the sake of it uh, Drop mm -hmm. az olyan eredményt is fog szülni. Tehát azért, mert, hogy drop Shadow az nem lehet azt, hogy jó lesz alkalmazva. És a voká ugyanez, hogy agyatlanul bután csinálod, ismerek olyanokat, akik tudod, akik, akik tényleg. Uh -huh. Zombi, zombi voke az meg, tényleg, tehát zombi nyomják, nem érdekli őket, csak hogy legyen voke, tehát legyen egy, uh -huh. egy, egy, egy, egy, egy gay performer oda a, a line-upba. Csak, csak azért, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy azért. de nem nézi meg, hogy az ténylegesen az a gay performer, most tenni a például maradvat hogy, hogy hogy mit tud kontribútálni, vagy hogy tényleg beleillik-e abba a témába, amit izé. Még vagy... a homescreen, homescreen témára visszatérve, a napokban jött ki hírleveled, ugye, a plastic hírlevél, és nekem most mos volt az a trigger pont, amikor én is így Befizettem a, a professional verzióra, nem a free előfizetésre, ez a Nintendo, Nintendo a 3DS témában. Hm. Nekem pont, pont ez a hét, hétfőn volt, hogy úgy döntöttem, hogy túl nagy káosz van itt a különböző fiókjaimban, az asztalfiókjaimban, és mindent, tehát ilyen tíz év felhalmozott, főleg ilyen elektronik drunkot kipakoltam, és így rend mindent elrendeztem, kidobtam dolgokat, organizáltam, mit tudom én, és megtaláltam a 3DS, azt hiszem ez a New 3DS yeah, yeah, yeah. eszközömet, yeah, yeah. és a Sony PlayStation Portable eszközömet is. Mindent feltöltöttem, felupdáteltem, mit tudom én, és képzeldet, tegnapi nap hajnali kettőig izé, 3DS-sel játszottam, és akkor ilyen orgazmikus élmény. Nekem ez az ez ez ilyen top Nintendo experience a, a, a DS végén. világa. Nem dobtam ki egyáltalán, dobtam. sőt, nagyon így elgondolkodtam így a játékokkal kapcsolatban, hogy nekem tényleg a, a, a DS-en ugye ez a Professor Layton sorozat, Phoenix Wright, Ace Attorney akkor amivel én nagyon sokat most tegnap játszottam, gyerekek is így nézték, hogy mivel játszok, és hajnali kettőkor a feleségem mondta, hogy most talán aludni kéne. Ez, a, ez egy teljesen random játék, ez a Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition nevű játék, ami nem is feltétlenül a legjobb játék a világon, de nekem ez elég nagy kedvencem volt, és így reszeteltem a save game és, és elkezdtem az elejétől, és egy annyira más, ilyen chill élmény ez a ja, kis ja. képernyőn kettődé, a kis pálcikával, hogy egy fundamentálisan más dolog, mint leülni akár a Switch elé, vagy egy különösen a Destiny elé, a Playstation-on, vagy az Xbox-on, ja, vagy akár ja, ezek ja, az ja. ilyen mobiljátékok, játékok, így, így egy, egy egész más mindset. És akkor pont meglepődtem, hogy pont te is így a a, a 3D-es kapcsán ez a... Mi az Puzzle... Puzzle? Nem Puzzle Quest. Puzzle nyilván. Swap, vagy valamilyen iző. Igen. Puzzle Swap, amiről írtál blogbejegyzést, vagy newslettert vagy akármit, úgyhogy most ez ezt be, betriggerelt, és befizettem el. És nem tudom, neked megnézted, hogy mennyi ilyen puzzle-pízed van benne? De egy pár, pár panelt ki tudtam rakni, és láttam a 3D ha. változatát, ha. de nagyon sok hiányzik nekem és bele is unta, de Nekem is nagyon sok a hiányzik, 390 de. van meg, és pont írtad ebbe ugye, nem akarok ilyen exkluzív contentet spoilerezni, de, de írtál de. róla, hogy, hogy ugye hogyan lehet tett anno ezeket a puzzle piece-eket így közösségileg begyűjteni, de. ugye be van kapcsolva ez a street pass szolgáltatás a Nintendo 3D-esén az embernek, és akkor, hogy ilyen. becsukva ott van a táskájában, és akkor hogy mentél a városba, meg boltba, meg mit tudom, én elment valaki melletted, akinek szintén ilyen street pass be volt kapcsolva, akkor így a, a, az, az ilyen mi reprezentációja belement a te 3D-esetbe, és akkor át lehetett ilyen kapni ajándékba tőlük egy ilyen, ilyen. ilyen puzzle piece ami nekik megvan. És képzede, yeah. pont beírtál ilyen használati esetet, hogy akkor ilyen játékizé konferenciákra, meg mit, hogy hívják, ilyen game show, meg hasonlókra köön. És nálam volt ez a 3DS, amikor én a Tokyo game show n voltam egyszer yeah. életemben. Maxoltam mindent. <gül> hát nem is maxoltam, de ilyen, nem tudom, valami 390 darab ilyen puzzle piece van, meg nem tudom, hét vagy 8 panel, amit így sikerült annak kirakni belőle. Nekem tök sajnálatos dolog, hogy ez, ez már így nem működik. Ez a nagyon lájtos, social dolog, és képzeld el, a Puzzle and Dragons játékban is streetpass ja. integráció van, és akkor az egy ilyen alapvetően match-tree jellegű, ilyen RPG dolog. Uh -huh. Van, mit tudom én, ez a tűz, víz, fa light Dark típusú, mit ami ellenfél, és akkor ilyen kombók, meg ilyen szuperképességekkel a csapatodnak le kell győzni az ő csapatát, plusz match 3, nagyon jó pufa játék így a Mario világában, és akkor a, van saját talán öt karaktered, plusz egy ilyen helper-t tudsz választani minden csata előtt, és akkor ezeket a helpereket lehetett volna street Pass-ből beszedni, és szerintem ezt Tök jó koncept volt, és egy ilyen nagyon lájtos udvarias, japán stílusú social dolog, és tök kár, hogy ez megszűnt, és kár, hogy leállították a 3DS-hez kapcsolódó stort, meg minden, mert ez százszor jobban érdekel, ne mástól helper szerezni, mint bármi, amit jelenleg mondjuk a Switch-en tudnék. Megvolt benne az a, az a szépség, hogy amikor kinyitottad a 3DS-t, akkor ott, ott ezek a figurák várakoztak, akiket találkoztál virtuálisan. És akkor ott lehetett velük valami játékba behívni őket, és akkor ott lelépni a megfelelő Igen. köröket. Vagy Tehát ilyen annyira ilyen kis kedves van, Tehát én mindig ilyen annyira megörültem, és a Nintendo ebben zseniális, hogy hogy megörülsz dolgoknak, tehát kinyitottam, és láttam, hogy tizenkét figura áll, állott egy sorba, tudod, hogy, hogy interaktál. Meg az is, tudod, hogy megcsinálták azt, hogy sorba állítják ezeket a figurákat, akikkel virtuálisan találkoztál, és ott várakoznak rá, hogy akkor most csináljuk valamit. Kurva jó, tehát ilyen jó érzéseket tud a Nintendo csinálni. Uh -huh és mindig ezt keresik, taut, hogy és az, az összes ilyen köcsög játékot elkezdte, amit a Nintendo berakott, taut, hogy ilyen, az neked megvolt, hogy ilyen növényeket lehetett ott izé párosítani egy másodtól, és akkor ilyen érdekes, formájú növényeket létrehozni. Hát az, meg, az, az tényleg az ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen botanikus valami izé megközelítése volt, azóta az egyik ilyen fajta játék, és azon is... Leléptem mindig a megfőket, pedig az tényleg, amikor amikor izé be vagy szívva, és, és, és ilyen nem tudom. Tehát az az ilyen ultimate relax izé állapotot uh -huh. fok, izé, ö, ö, ö, csinálták meg, ilyen virág. Nem úgy be vagy szívva, összítette. hogy más állapotban van, hanem hogy a játék bevonz, arra gondolsz. De az is, hogy, hogy tényleg mondom, ez az altimetri állapotot ö, ö, hozták elő, tehát hogy, tudod, hogy nem történik abban tényleg semmi, hanem csak így ilyen aprózen, akkor gyere ide, vannak még magjaid? Igen, ilyen Ezt ezzel lehetne párosítani, Aha. és akkor lehet, hogy jön bele egy ilyen, olyan, és ilyen, ilyen ilyen negyed órán keresztül nem történik benne semmi, csak akkor valami virág kijön belőle, és akkor, ó, oh, te virág, és akkor ilyen virágokat lehetett csinálni. Viszont visszakanyarodva így a homescreen-re, az eléggé kilódós így a homescreen hogy az ikonok el vannak rendezve, meg hogyan tudod mozgatni, meg ugye ehhez a street dologhoz, akkor, akkor igen, 3D-esen be kell lépni egy adott ilyen játék abba, és akkor azon belül ilyen más navigáció van, ahol ugye ott az emberek sorba állnak. Tehát így ennek egy ilyen 2024-re felápát változata az milyen szuper lenne. És szerintem. Tudom, nekem nagyon pozitív élmény volt ugye a Nintendo Wii, ugye ez az egész ilyen aktív teniszerző, yeah. és mit tudom én milyen dologgal imádtam a ds -t. Nekem ezek voltak így az aranykora a nak és a Switch számomra, mivel én nem vagyok benne ezekben az ilyen Mario, meg Zelda experience ez nem az én világom egyáltalán. Azt a részét vitte tovább, megtartotta meg a Nintendónak, ami engem semmilyen formában nem érdekel, de ezek a, az ilyen puzzle puzzle swap, meg ezek a, az ilyen logikai, meg ilyen kalandjátékok, mint a Layton meg társai. Nekem abszolút ez volt az aranykora az ilyen gamingnek. És aztán így nostalgiában néztem, hogy, hogy ezeknek én, én ugye végjátszottam az összeset az ilyen Phoenix Wright, meg léton, meg hasonló sorozatuk, vagy léteznek-e jelenleg ilyen játékok, és akkor találtam pár ilyen cikket, hogy akkor manapság milyen hasonló ilyen visual novel játékok vannak, de semmi, ami ilyen, ilyen art style lenne, meg ilyen minőségű, mint, mint ezek, ezek a, az ilyen 3DS aranykora játékok. Ja, ja, ja, figyelj, tehát tudom, hogy ez biztos, hogy nem mozgat meg tömegeket ezek a mm -hmm. dolgok, nem, nem mozgatják meg a tömegeket, és de de azt, hogy a Nintendo folyamatosan próbál valamire bele nyúlni, és is, is, is látszik, hogy innoválgatni próbálnak. Fia, Wii u ami neked szerintem nem volt. Wii, Wii is volt, a... de nem volt nagy kedvencem. Egy ilyen béna e Igen, Igen, az a, a, a Switch prekurzor, hogy úgy mondjam. És, és azon is volt ez a, ez a Nintendo Land nevű játékuk, amit megcsináltak, és ott, ott tényleg az is egy ilyen, ez, ez experimentáltak ebben a, ebben a mi koncepcióban. Nekem barámira bejött annak is a megközelítése, meg hogy hogy dolgoztak föl. És az is egy ilyen first-party Nintendo játékot, az, azok mindig annyira kibaszott jobb az meg. De de hogy más nem mondjak Mario Maker, tehát azt, hogy Mario Maker-be, a Mario Maker kettő, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ennyi kreativitást a, a rád zúdítanak, ez, ez tényleg ilyen, ilyen ritka jelenség manapság, ahol, vagy legalábbis én annak érzem. De, de néz meg, azért ennél például a Roblox mennyivel tovább megy, ott tényleg aztán lehet kreatív élményeket csinálni, és nem csak. Ugye nekem ami nem érdekes, ez az egész platform game koncepció. De a kreativitás részét nyilván értékelem. Viszont a Switch számomra játszottam pár játékot rajta, meg a gyerekekkel ezt, meg azt csináltuk, meg mit tudom én, de az csak egy konzol a többi konzol között. Jó, jó pofad dolog, hogy el tudod, le tudod szedni a dokról és akkor tudsz játszani vele a kezedbe, meg visszarakhatod a tévére, de, de ez, ez egy egy darab érdekes trükk. De nincs, nincs ez a Street Pass. Élményem, meg ja, Nintendo DS-élményem, a cerkával meg a V-élményem, a VANDAL, meg mit tudom én. Tehát itt szerintem ebből a szempontból így leegyszerűsödött és beállt a konzolok közé, ha bár nyilván nagyon sikeres, a... nagyon sikeres, mint termék, ja. de nem, nem látom ugyanezt a fajta ilyen experimentál dolgot magában az eszközben, meg a az operációs rendszerében. Nem, nem, nem. Ugye ők is rájönnek ugyanarra, mint amire mindenkire a kiadók közül tudod, hogy vannak bizonyos típusú dolgok, amiket nagy tömegeknek kellett adni. És, és sajnos, hogyha belegondolsz, hogy mi a legnagyobb méretben adott játék, ezek a FIFA sportjátékok, meg, meg ilyen ízeiktől. Hogy, tehát, hogy ez mozgat tömegeket. A Nintendo az Aha. nem mozgat tömegeket ebben az értelemben. Ezek sosem mozgattak tömeget, amikről mi beszélünk, ezeknek mindenki által lelkük van meg. Meg, hát legalábbis tomecán. nem tudom, hogy ez globálisan, biztos egészen más, de így a japán piacot megnézve így nagyon durván dominálnak, tehát mindenféle top listában, top 5-ben, mit tudom, hogy 4 Nintendo, meg... tehát így nagyon nagy tömegek vannak a saját piacukon, de gondolom ha. ezek nem a experimentál dolgok feltétlen, hanem tényleg ezek a, a franchise-ok, -ok, amiből film van, ugye volt a Super Mario film, meg van a, a remake, játékok, meg az új játékok, meg hát az Zelda, amiből film lesz, meg aha. vannak rímékek, meg új játékok, és ez pont, tehát ez a Mário Zelda tengely, abszolút elfogadom, hogy szakmailag csodálatos, kreatív alkotás, csak nem az én világom, és annyira nem érdekel. Aha, aha. És most fognak egyébként a Switch-re kiadni még egy ilyen, ilyen nem, meg nem tudom mondani, mi a neve, de megelevenítik a 80-as éveknek azt a korszakát, amikor a Nintendo csinált ilyen versenyeket a saját játékaik kapcsolatot, olyan NES-en uh -huh. utána Balloon Fight, és akkor ott ott ott össze lehetett mérni a tudását embereknek, és erre a Nintendo tudod nagyon agresszián marketinget annak idején. És most ebből csinálok egy modern téket, nem tudom, ezt olvasta, de hogy igen, uh, igen. Hogy, hogy, hogy lesz majd megint, ilyen az összesen 8 bites es játékukból ilyen kis apró feladatokat kell megoldani időre tudni, speedrun rész meg, uh -huh. meg ilyen dolgok történnek és ezt fogják kiadni, hát én azt is nagyon várom hogy kis bugyutaság, de ki lehet három arancsillagra maxolni a pályákat, és akkor izé, tehát ilyen nekem ezek nagyon bejönnek, hogy, hogy ilyesmiket csináljak, és most júniusban, még két hét van hátra júniusból, de állítólag lesz valami nagy Nintendo kínót ahol játékokat fognak bemutatni, tehát nagy játékokat Aha. Azt várom, hogy ugye előre ki... mondták, hogy nem fognak új switchet bejelenteni Így ebben van, az évben, úgyhogy nyugi van, nyugi van. De nem is az switcha tehát az egy új hardware lesz meg platform, itt, uh -huh. hanem hogy, hogy lesznek új játékok bejelentve, és én, amire nagyon várok, az a, a, a Metroid Silent Drop. Tehát az el, egyik ilyen előző kínóta alkalmával, és ez annyira faszal, apple is csinálni a kéne, hogy, hogy a bázotnak az feltet felkelt vagy, vagy, vagy fenntartsák, gyakorlatilag a Metroid Prime-ot megcsinálták remaster verzióba, és a Keynote-tal egy időben kiadták. Tehát ez volt a Silent Drop. Tudod, hogy itt a Keynote, és egyébként megcsináltuk a Metroid Prime remaster-t, itt van letölthető féláron meg tudjátok vásárolni. És én most azt állom, hogy ebben a júniusi keynote a Metroid Prime trilógiának a második része Silent megjelenik. Uh -huh. A Metroid uh, Prime volt az, amikor ilyen golyóvá tudtál változni, és ott van. gurulni? Az elég nehéz Na, volt, de emlékszem, hogy ezt végig játszottam. Olyan kurva jó hangulata van, nem tudom miért, és ennek a, ennek a remasternek is annyira a hangulata van, tehát ilyen, ilyen misztik First person shooter, csak így át tudsz változni ilyen golyóvá. Igen, igen, igen, de alapvetően first person-ban látod, ö, ú, úgy tudsz menni, de, és ilyen rengeteg backtracking van, meg úgy át kell látnod, hogy, hogy az, az egész világ hogyan van összekötve, meg mit tudom én. É, vagy, meg, tehát a várniának ugye, Véniának az a egyik karakterisztikája, mm. hogy kapsz egy új képességet, és akkor azzal vissza tudsz menni, és ki tudsz nyitni más dolgokat, és akkor tovább tudsz haladni. És ez valami annyira jól élményt ad az embernek, nem tudom, miért működik ennyire jól, de imádok, tudod, ú, most már ezt megtudom csinálni, visszam, és, vissz, és föl tudsz ugrani magasabbra. Juhú! <tosz> nagyon-nagyon uh, Echoes, ez volt a neve, Metroid Prime Echoes, azt hiszem. Eltültem Nekem ezeknél a, de... a játékoknál gyakran az, az a frustráció, amikor Esetleg túl ritkán vannak checkpointok, -ok, és sok mindent kell újra csinálni, hogyha meghal az ember. És én bénább játékos, gyakran halok. Szóval ez szokott még ilyen frusztráció lenni ezekben az ilyen nehezebb Nintendo játékokban. De úgy emlékszem, hogy a Prime-ot játszottam annó. Én is. És, és, és ez, ez, ez, ez, még ez egy utolsó topikot. Az vilken, vil, vilken. Ezt megbeszéltük, azt megbeszéltük. a én roadoging, igen, hogy ez but why. De ami alatta van, arról is beszéljünk már. Arról reagált, amit a chatben ez 2015-ös poszt. Az a cikk, ami be volt ide linkelve, ezért még egy másik. De neked van ez alapvetően, ez a topik, ez a roadogging fölvéve, mert Alapvetően arra szokták mondani, amikor protection ment egy szexet alkalmazó, tehát ez egy urban dictionary kifejezés, de nem erre a kontextusra gondoltam, amikor fölírtam, hanem roadoging most elterjedt az a fajta használata, amikor repülőgépen végnyomsz egy hosszú, több órás repülőutat, és úgy, hogy nem használhatsz semmilyen elektronikus eszközt, ez a roadogging. És akkor láttam egy ilyen izét, de most gondolkodj el, láttam egy ilyet, hogy csávó, lefotóztam magát, hogy ah, jó mondjuk, akkor biztos használta a telefonját, de 7 órás flight-ot végnyomott roadogging style -ba. És azt mondja, hogy, hogy ilyen, tudod, ilyen, ilyen, ilyen megtisztulási nem tudom, tehát ilyen, ilyen van valami Aha. spirituális aspektusa annak, hogy, hogy forszolod magadat, hogy 7 órán keresztül ne csinálj semmit. És akkor de, hogy elgondolkodtam rajta, hogy én képes lennéke egy repülő, 7 órás repüllőutat végiglökni roadogingba. Én, én olyat csináltam, hogy papírkönyvet vittem magammal, de a 7 óra az, az nagyon kemény. Ugye van, van olyan változat, amikor az ember redáj alapon éjjel, éjjel repül, és akkor gyakorlatilag próbál, próbál aludni ilyen Mindenféle zombi pozícióba úgy végig lehet killódni a hét órát, hogy így próbálsz aludni, de közben persze nem sikerül. De amikor ilyen nappali, és akkor szó sincs arról, hogy aludni fogsz. Tehát nekem ez, ez, ez az a elsődleges helyszín, ahol messze a legtöbb sorozat epizódot nézem. Nekem ilyen hát ez az. Ez normális civil mindennapokban nem nagyon van olyan, hogy akkor nap végén megnézek egy tévé epizódot, nekem ez tök jó akkor így lehajrázni. A sugar van. is így történt. A koncepció tetszik nekem, tudod, hogy, hogy tudod régen, amikor mentek Szibériába vonattal, akkor nem volt ott csinálni semmit. Tudod, egy Most kiesett ki az interneted, én azt hiszem. Kurvanyját. Még mindig? Haló. Már jó. Szóval annak idején, amikor mentén, hosszabb utakra, akkor tényleg nem volt semmi eszközöd, amit tudtál volna. könyvet maximum olvastál annyi idő alatt, de. de... Szerintem akkor itt, itt vágunk, mert. Nem jó. Mert az internet összerodott, Nem jó. Fucking. Akkor jövő héten ugyanit, de nem ugyanit, hanem internet. <gül> jó, ó, ó. Kurva anyád. jó. Kurva <gül> anyát. sziasztok.